Як вона їсть, не вміє користуватись виделкою і ножем одночасно. Як говорить, і з вимовою, простолюдинки, Як ходить, ходує постійно втомленої людини. Як дивиться, тваринний відданий погляд. Правда огидно, підморгував медь батько. А вже ж тату, погоджувався я. «О, ти розумник», – казала мама. «Потерпи ще трохи». Вже скоро. Коли Ася бувала у нас, її оточували турботою і любов'ю. Напували чаєм, пригощали пирогами. Ти така худенька, зітхала мати. Але нічого. Ось одружитися. Поїдемо на море. Відгодуємо тебе. Так, підтримує її батько. І, будь ласка, кидайте свою роботу. Дружина мого сина має жити достойно. «А восени поживете у нас на дачі», – вступав у розмову дядько Петро, хоча дачі в нього поки що не було. «А потім до нас, на Мальдіви», – запрошували дядько Володимир і тітка Світлана. Вочевидь, вирішили емігрувати і вже обрали те, що хотіли. І усі весело сміялись із своїх дотепних жартів. Ася сміялась разом з усіма. і Її сміх бринів, як той... Велосипедний дзвінок із мого дитинства. За два тижні до весілля я почав погано спати, а потім написав листа. День був сонячний, весняний. Я надів новий сірий костюм трійку у густу білу смужку. Як сказала матуся, такий завжди знадобиться. Коли я стояв біля люстра і ретельно причисував волосся, Засував у петлицю маленьку білу троянду, мама урочисто увійшла до моєї кімнати, щільно зачинила за собою двері, витягла з кишені дві коробки, одну пласку, другу круглу. Тут обручки, сказала, простягаючи останню, для неї з фіанітом, але ти скажеш, що це діамант, вона ж не знається на коштовностях. А, а потім буде байдуже. А тут, матуся простягла пласку коробку, те, що тобі знадобиться вранці. Шприц і доза. І не забудь надягти рукавички. Потім шприц вкладеш їй в долоню. Все, як домовлялись, ти знаєш. І пам'ятай, ми пишаємося тобою, синку. Ми вирушили до будинку нареченої. Поки вона збиралася, я чекав у дворі біля машини, а її брати сестри знову повисли на мені і тицялися в обличчя своїми мокрими носами. Немов веселі цуценята, такі кумедні. Вона випливла з темного під'їзду, як біла ладдя, і ноги у неї були дуже гарні, і відкрите сукня підкреслювала неочікувано довгу шию. А що сталося з очима? Мабуть, від постійних сліз вони промилися, як промивають зимою вікна, і засяяли, як вікна весняні. Я посміхнувся до неї. Ми урочисто розписалися. Наші матері, як і всі матері на Білому світі, в таких випадках плакали. Дядьки з тітками випромінювали радість і, вітаючи мене, шепотіли на вухо. «Ми в тебе віримо! Ти наша надія! Пам'ятай про рукавички!» напучував батько. Для шлюбної ночі нам було замовлено номер у найкращому готелі міста. Біля порога будинку «Щастя» на нас очікував білий лімузин, щоб і шиком промчати нас вулицями міста. Місто, яке вона побачить востаннє. Перед тим, як сісти до автомобіля, Ася кинула букет флеродранжу через плече, і його впіймала моя кузина. І почервоніла від задоволення – Адже скоро, дуже скоро, вже зранку, вона вважатиметься багатою нареченою. Лімузин рушив з місця. Ми весело замахали руками, гостями, родичам. За рогом я наказав водію зупинитися. Ми швидко вийшли і пересіли у вишневий фіат, який стояв обіч дороги. — Ну як усе минуло? — запитав наш чоловік, що сидів за кермом. — Чудово. Відповів я і подивився на свою дружину. Вона посміхалася. Тепер вона завжди посміхатиметься, тому що, тому що я любив її. З першого ж дня, коли вона так смішно затиналася за столом.